hi samiel alim min ash-shaytanir rajim ma kana lil mushrikeena an ya'muru bil kufr ula'ika habitat a'maluhum wa khalidun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 Ajadul cawaya al Haj, wagemarat al Masjid al Haram, kemanaman bilahe, walyum al Akhir, wajahad fi sabilillah, la yastaun عند Allah, wallahu la yahdi al Qom al Zalimin. ayat enam Hingga ayat 19. Petikan daripada maksud ayat ini. Tidaklah layak orang-orang kafir musyrik itu memaamurkan, menghidupkan masjid-masjid rumah-rumah Allah. Sedang mereka menjadi saksi, mengakui akan kekufuran diri mereka sendiri. Mereka itu ialah orang-orang yang rusak binasa amal-amalnya dan mereka pula kekal di dalam neraka. Hanya seorang yang layak memaamurkan, menghidupkan, mengimarahkan masjid-masjid Allah itu... Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Serta mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan orang yang mendapat petunjuk. Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengejarkan haji dan perbuatan memakmurkan masjidil haram itu... Sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah. Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersama lagi kita pada pagi yang mulia ini dalam program Tanyalah Ustaz. Dengan tajuk Amalan Haji petikan daripada ayat At-Taubah ayat 16, 17 dan 8, ayat 17, 18 dan 19 yang kita baca ini menjelaskan kepada kita bahawa segala amalan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali kaman amana seperti orang yang beriman kepada Allah. Apa sahaja amalan tidak diterima kecuali dengan keimanan kepada Allah. Allah bangkit di sini. Kerja-kerja yang dibuat oleh golongan jahiliah memakmurkan masjid haram Sehingga mereka mendabit dada mengatakan, bagaimana Muhammad? Mengatakan kami ini tidak benar, kami tidak betul. Sedangkan kami jaga masjid haram Kami beri minum siqayat al-hajj. Beri minum kepada orang-orang haji. Maka Allah Ta'ala jawab di sini, Aja'altum siqayat al-hajj. Apakah kamu jadikan beri minum, minum dan makan orang haji mengimarahkan macam-macam? Kaman amana billahi wal yaumil akhiri wajah hadapi sabila la yastawun. Tidak sama sekali-kali di Allah. Para penonton sekalian, perbincangan kita masih lagi berkisah dalam perkara-perkara amalan haji. Di antara amalan haji yang saya akan sambung pada pagi yang mulia ini, ia itulah tentang... Apabila manusia jemaah haji telah sampai di Mekah. Bila kita sampai di Mekah, kita telah pun melalui miqat dan rukun yang kedua dalam haji wukuf di Arafah telah saya jelaskan dalam perbincangan yang lepas. Sekali ini kita akan terus pergi kepada amalan yang kita nak lakukan. Bila orang ni mari di miqat, sama ada tuan atau puan bakal haji atau hajah melakukan haji ifraq. Dengan makna kita telah berniat haji di Miqad. Ataupun kita telah melakukan haji qiran. Dengan kita berniat. Saja aku mengejarkan haji dan umrah. Dua dalam satu. Ataupun kita berniat umrah sahaja. Yang disebut dengan nama dalam istilah haji yang kita belajar. Haji tamatu' Haji tamatu' Umrah dahulu. Selesai, berehat di Mekah, beribadat. Kemudian pada hari Tarwiyah hari yang ke-8 Zulhijjah nanti, kita niat haji semula dan kita pergi ke Arafah. Pada hari sembilannya, kemudian teruskan amal amal haji. Selepas daripada itu, barulah kita lakukan umrah. Setelah maaf, setelah itu, selesailah amalan haji kita dan umrah kita. Ini disebut dengan nama Haji Tamatuaq. Ketiga-tiga jenis haji ini diterima pakai, dia panggil ikhtilaf ut -tanawu. Di dalam kira ikhtilaf ni ada ikhtilaf tadad yang berlawan. Tapi dalam tiga-tiga haji ini, tiga jenis haji, tiga cara melakukan haji ini disebut sebagai ikhtilaf ut-tanawak, ikhtilaf yang pelbagai. Masing-masing memilih cara yang dia rasa senang untuk dia. Senang untuk dia, ataupun lebih ringan untuk dia, ataupun berbagai-bagai... Uh, Keadaan yang kita tengok Jadi yang pertama sekali Setelah kita selesai berniat di Meqad, Dan kita telah sampai di Mecca Dalam apa kategori sekalipun Kategori Haji Ifrat, Haji Tamatun, Haji Kiran Semuanya kena pergi ke Masjid Haram Bila sampai di Masjid Haram Masuklah ke dalam masjid Seperti adab-adab yang telah kita belajar Iaitulah dengan kita mendahulu kaki kanan Masuk Kita baca Bismillah Allahumma salli wa sallim ala rasulillah A'udzu billahi al-'azim wa bi wajhi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir-rajim. Allahummaftah li abwa ba rahmatik. Doa masuk masjid yang kita baca yang saya lihat hari ini bukan kita baca yang ditulis di pintu-pintu masjid. Ha ini perbezaan di antara doa yang ditulis dengan doa yang dibaca. Sama juga bila kita pergi rumah orang Islam. Kebanyakannya akan ada tulisan ayat Quran. Ada tulisan ayatulah tulis kursi dan lain-lain. Tapi apakah tuan rumah tu baca ayat? Ayat yang ditulis di dinding saja tidak layur nihim, tidak mengkayakan mereka. Tidak kata, oleh kerana Nabi kata siapa dia baca ayat kursi pada waktu petang, selamat daripada gangguan jin, aku doubt dah, dah lekat dekat dinding ayat kursi, tak jadi. Sama juga dengan kita pergi masjid. Bila sampai, yang tertulis di masjid itu, doa masuk masjid, kalau tuan tak baca, tak jadi. Ha, jadi kita masuk dalam masjid, adab yang pertama sekali baca doa masuk masjid. Kemudian carilah tempat yang sesuai untuk kita lakukan salat Tahiyatul masjid. Untuk Kaabah, untuk masjid haram Mekah khususnya, ada dua kategori cara kita masuk masjid. Yang pertama, bagi orang yang sudah berihram, haji atau umrah. Bila masuk ke dalam masjid, kalaulah waktu yang sesuai untuk kita masuk terus melakukan tawaf, maka kita langsung pergi lakukan tawaf. Kalau kita masuk dalam keadaan yang berdesak, orang dah nak salat, waktu salat, pihak penjaga, pengawal masjid tidak benar lagi orang masuk pergi tawaf kerana keadaan ini begitu sesak, maka tidak gugur sunnah tahiyatul masjid. Jadi masuk sunnah tahiyatul masjid, duduk, tunggu azan, salat qabliyah dan salat, salat dan fardu, salat ba'diyah. Kemudian bila keadaan selesai reda, barulah kita pergi tawaf. Jadi kekeliruan yang timbul di sini, ada orang kata, tawaf uh, tahiyatul masjid tidak ada bagi masjid haram. Yang dia adanya tawaf, na'am, sahih hazal kalam, kalau orang itu masuk, langsung nak melakukan tawaf. Jadi bila kita masuk keadaan, biasanya jemaah haji yang sampai ini akan dibawa ke majah haram dalam suasana yang dikira, difikir sesuai. Pihak mutawif ataupun pengendali jemaah haji akan bawa pada waktu malam, pagi dan sebagainya. Itu tawaf. Itu masuk masjid. Dan jangan sekali-kali, peringatan saya kepada para jemaah haji, jangan sekali-kali masuk dalam masjid, duduk di tepi pintu. Ataupun menjadi jaga masjid, duduk di luar pintu. Perangai ini, duduk di kampung kita macam ni di majid haram macam ni juga, tak payahlah tuan-tuan. Ubahlah keadaan. Anda mampu melakukannya. Jadi kalau kita duduk jadi jaga di kampung kita, jaga juga majid haram, jadi majid haram kajian sudah siapkan jaga-jaganya. Jadi tak perlu kita buat kita menerima pemanggang yang pertama silakan. Sila. Talian putus. Baik. Baik. Jadi nasihat saya, peringatan saya kepada semua tetamu-tetamu Allah, du'ufur Rahman, sama ada di Masjid Haram Makkah, di Masjid Haram di Masjid Nabawi Syarif Madinah, jangan kita jadi jaga. Masuk dalam masjid Duduk cari tempat yang sesuai. Duduk kat dalam. Oh, dia kata perayuh, Ustaz. Jauh. Masjid Aram bukan masjid. Kampung kita nak pergi sehawal tu Begitu jarak jauh. Saya nak kata sekali lagi di sini. Tuan-tuan datang daripada Malaysia. Berapa jam kita terbang? Berapa banyak duit kita habis? Nak berjalan daripada pintu masjid. Pergi ke sehawal. Yang begitu. Setiap langkah yang kita berjalan. Diberi pahala. Darjat oleh Allah Azza Wajalla Susah. Kita fikir. Jangan fikir yang kecil-kecil. Oh, payah ni. Oh, jam nak keluar lagi lama. Lagi lama urik masjid lagi bagus. Jangan duk cepat nak keluar. Nah, kita menerima pemanggil. Silakan. Hello. Naam. Hello. Ya. Yeah. Hello. Saya saya. Ada. Hasan. Ah. Hello. Assal assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam warahmatullahi. Uh, saya ada beberapa pertanyaan sikit dengan ustaz. Silakan. Saya nak pergi panel menerakan Haji pagi panel kerkenan ke ke 29 ribu bulan yeah. 6 yang lebih kurang pukul 6.30 pagi saya kena hadir sana yeah, yeah. jadi pertanyaan saya bolehkah saya mandi sunat uh, musafir dan sunat ihram ni serentak ya yeah. yang kedua bolehkah saya tunaikan sunat uh, uh, semayang sunat musafir ni sebelum uh, semayang subuh ya yeah. ya yeah. terima kasih kepada bakal haji kita insya Allah. ...yang akan berangkat. Jadi, uh, tentang soalan yang pertama tadi... ...dia nak pergi selepas subuh langsung ke Tanah Jaya... ...tempat perkumpulan Jemaah Haji, stasi yang pertama kita di sana. Jadi boleh kita terus je mandi. Mandi di rumah, siap. Mandi musafir dan mandi ihram serentak. Dia boleh berkembar kerana masa yang sama. Setelah itu, berpakaianlah untuk berihram. Kerana saya, saya jangka 26 ini penerbangan langsung daripada Kuala Lumpur... Jeddah terus ke Mekah Dia tak masuk Madinah lagi Jadi kita akan berniat ihram di atas kapal terbang InsyaAllah Maka mandi di, di rumah siap-siap Dan bila selesai mandi kita nak semayang sunat fajar Nak salat fajar Sunat fajar itu sebelum kita semayang subuh Terusnya kita salat di situ Bersama dengan salat yang kita nak mesapit Masuk semua dia masuk dalam tu Yang penting kita turun dari rumah kita setelah kita melakukan salat Dan kita berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Jadi kita berhenti rehat seketika Dan kembali lagi selepas ini Alhamdulillah, kita kembali bersama dalam program Tanyalah Ustaz pada pagi ini Dengan menerima beberapa soalan dari melalui email yang ditanya kepada program Tanyalah Ustaz Email yang pertama daripada Sudara Ihsan yang bertanya